Відповідаючи так, телемах тямовитий промовив. Шкода, та все ж залишимо його, хоч і як це нам гірко. Тільки від власного вибору щось нам залежало смертним. Спершу обрав би лиш день, я повернення батька додому. Матері все сповістивши, вертайся назад. До ж сам у полях не блукай. А їй ти скажи, щоб до нього ключницю нашу служебку, вона якнайшвидше послала, потай од інших, а та, хай старого про все повідомить. Мовивши це, відіслав свинопаса, сандалії взявши, той їх до них підв'язав і до міста пішов, від Афіни не заховалось, що вийшов Евмей, свинопас із кошари. Ближче вона підійшла, на вигляд, мов жінка прекрасна, росла й ставна, в рукоділлях жіночих майстриня уміла, ставши у дверях, вона Одіссеєві тільки з'явилась, а телемах не побачив і зовсім її не помітив. Не перед кожним відкрито себе виявляють богове. Лиш Одісей її бачив та пси, що й не гавкнувши навіть, і з кавучанням від страху з кошари усі повтікали. Злегка бровами кивнула вона. Одісей богосвітлий, враз догадався, до муру високого вийшов із хати і зупинився перед нею. До нього звернулась Афіна. Олаертід богорідний, удатний на все Одісею, зараз же синові слово! Скажи, не таївшись нього, Як вам удвох женихам, Уготовившись смерті і загибель, В місто славетне податись? Сама ж бо від вас я Недовго осторонь буду. Готова я поряд із вами до бою. Тут Одіссея же злом Золотим доторкнулась Афіна. Випраним чисто плащем і хітоном вона йому спершу плечі укрила й осанку, ставну й моложавість вернула. Знову смуглявий він став, і повніж заокруглились лиця. Чорною знов бородою усе обросло під боріддя. Все це зробивши, вона відійшла. Одісей же в хатину знов повернувся. Дуже... Здивований син його любий вбік свої очі відвів, боячись, чи не бога він бачить. Врешті озвався і слово до нього промовив крилате. Зараз ти іншим здаєшся, мій гостю, ніж був ти раніше. Інше ти маєш одіння і зовсім не те твоє тіло, чи не один ти з богів. Що простором небес володіють, зглянься на нас і дозволь принести тобі жертву священну і золоті коштовні дарунки озмилуйсь над нами. У відповідь мовив незламний йому одіссей богосвітлий. Ні, я не бог, і чому до безсмертних мене ти рівняєш? Батько я твій, за якого в зітханнях ти стільки скорботи, терпиш весь час і насильству, від людей зазнаєш ти зухвалих. Мовивши це, почав цілувати він сина, і струмили зли його сльози на землю, що стримував їх він до того. Та телемах не повірив, що то перед ним його батько. І знову до нього звернувшись, у відповідь так йому мовив, «Не Одісей ти, не батько мій, ні, то якийсь мене зводить Бог, щоб я потім ще більше зітхав після того і плакав. Смертній людині ніяк бо таке неможливо зробити розумом власним лише Богу? як з'явиться Він перед нами, легко зробити себе молодим чи старим, як захоче. Щойно ти дідом старим тут сидів у брудному лахмітті і схожий уже на богів, що простором небес володіють».